Tervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 324. gregorián erősítő adását halljátok, én Szedlák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Végre egy újabb Meti Heteor, benne fajsúlyos témák, meg egy nagyon büdös gyümölcs, ami Budapestre érkezett. Lehet egyébként, hogy eddig is volt, csak nem jutott el hozzám ez a Durián nevű gyümölcs, amiről beszélünk, ami, ami egy izgalmas dolog. Olyan, mintha egy ilyen Szilvia-típusú konyhai törlőkendővel feltöröltél volna egy régebben kiömlött barackos ice t majd pedig rövidebb ideig a tornacipődben tároltad volna ezek után. Az íze egyébként remek. Annyira szarul hangzik, el sem hiszem, hogy ezt így leírtad. És ezt a duriánt lehet kapni Budapesten, mert azért ez egy távol-keleti gyümölcs alapvetően. Igen, és ez az, amiről azt szokták mondani, hogy például rendesebb helyeken nem engedik fel a repülőre sem. Igen. Hiszen oly mértékben büdös, egyébként azért annyira nem büdös, tehát, hogy simán hűtőpultban eltárolható módon illatos. De egy pápusztai, amit viszont megeszünk, az sokkal durvább. Hát már aki megeszi, azért nem mossuk össze az egész magyar közeget. Én például biztos nem eszem meg a pápusztai sajtot. Ó, nehogy tényleg nem eszem meg a pápusztai sajtot. De nem áll. Jó kis érett, picit már káposzt a szagú bri. Hát, azt se szívesen, de abból mondjuk volt már rá precedens, hogy csáltam egy szeletkét. De nem, nem, nem jellemző, nem. A büdös, tehát az ilyen penészedő dolgokat, azt többnyire óvatoskodva közelítem, meg beleértve a nemes penészt, nemes penészt is. Bár, na jó, mindegy, de nem arról akarunk beszélni, ugye, hogy a különféle penészes ételek mikor jók és mikor nem. Igen, bár azért még rá, rá akartam előtte kérdezni, a négy sajtos pizza, amiben van kéksajt is című. Hát igen, az egy hibája a négy sajtos pizzának, amit egyébként szeretek. Tudod, olyan finom. A kék sajtos részt azt nem szoktam annyira szeretni. Az is, ugye, az még úgy, a kéksajt még ilyen kiszerelésben elfogadható. Jó, azért egy kicsit még nyugodtam. Egyébként csimán csak Facebookon láttam azt, ami Krisztián közös ismerősünk rakott ki egy fotót. Talán a kulinárisból valami egészen drágán, de ott volt a rendes kis fagyasztott durian. Tehát, hogyha valaki ki akarja próbálni, anélkül, hogy diákat, ázsiaiakba utazna, amit most amúgy sem tehet meg, akkor hát egy darabot diákat, most már bárki beszerezhet egy nehez éppen, hogy csak kényelmetlenül közel levő zöldségesnél. Nem is zöldséges. Hogy hívjuk a delit magyarul? Zöldséges. Nem. Csemege. Csemege, ez az. Tehát egy csemege A úgy szerintem el lehet utazni. Nem lehet elutazni? Szerintem el lehet utazni távol-keletre, csak nagyon macerás. Ez a macerásság, ez ami nem, nem tetszik, illetve én, én még emlékszem tavaly tavaszról, amikor voltak olyan ismerősök, akiket ö, egy ö, kormányzatinak mondott repülőgépen mentettek haza, hogy már mégis itthon hajanak még inkább, hogyha esetleg elkapták a koronavírust, mint sem ott kint távol, messzi idegenben. Szerencsére jól vannak. Igen, igen, de most mondjuk jobban belegondoltam, és azért eszembe jutnak olyan távol-keleti országok, ahova nem lehet beutazni, csak meghatározott néhány országból, és ezek között nem szerepelnek az európai országok például. Szóval biztos nem lehet mindahva eljutni. Sőt, tehát vannak olyanok is, hova eleve nehéz bejutni, annak ellenére sem, vagy akkor sem, amikor nincsen éppen Jó, de nem, erre senki nem gondol, hogy durján tenni kizárólag észak-koreába szeretne menni. Nem, butánugrott be, nem, nem bután, mi az a. Az a szegény, de legalább hegyi ország, amit mindig azzal szoktak felhozni, hogy de ott boldog boldog az emberek. Hmm. De az bután talán. Ahogy jó, de sem lenne egyszerű egyébként vízumot kapni, amikor éppen lehet utazni. Értem. Jó, nem fenyeget most ez a veszély, hogy nekiinduljunk a nagy butáni körútunknak. Bár lehet, hogy el kéne lopni ezt az ötletet más podcastoktól, és megkérni a hallgatókat, hogy küldjenek el minket valami nagyon egzotikus helyre. Hát majd egyszer, esetleg. Én momentán a konyháig vagyok hajlandó elmenni, várjuk ki. Egyébként ö, azt pont néztem a héteni barátommal, hogy utazós youtuberek ö, utazós youtuberekednek továbbra is. Tényleg? Igen, igen, igen, igen. Például ilyen emberek ö, osztanak meg, ö, amúgy egy picit vérlázító módon ilyen tippeket, hogy és akkor így lehet beslisszolni Franciaországba? Nézd már, a hülyék maszkot viselnek. Oda nézd majom. <gül> Ez nagyobb egy konkrét résznek a teljes, teljes tartalma volt, fél órában mondták ezt el. Lássátok, kivel van dolgotok, megspóroltam egy csomó időt nektek. Hát azért ugye ők, mármint az utazós bloggerek, azok kb. ugyanúgy vesztették el a megélhetésüket, ahogy a vendéglátósok meg a légi kísérők. Szóval azért nekik ez most egy nagyon-nagyon súlyos érvágás, úgyhogy nem csodálom, hogy próbálkoznak minden kiskaput megragadni. Egy légiutas kísérőnek nincsenek kiskapui, nem, nincsenek olyan titkos járatok, ami lehet titko, titokban légiutast kísérni. De mondjuk egy ilyen kis busszal utazgatós párocska, ő valóban hát végül is át lehet lépni a határokat, tehát át tudja lépni a határokat, Gondolom sok mindent kell befektetni, okosságból is, meg pénzből is, de viszont cserébe lehet föltenni YouTube videókat a YouTube-ra. Aminek a hasznossága? Hú, hát ez önmagában egy adást igényelne egyébként. Hát ez jó hasznosság, szórakoztatásról beszélünk. Igen. Az a kérdés, hogy az, hogy bezzeg más utazgat, az mennyiben zaklatja fel azokat az embereket, akik eleve nehezen bírják az otthonvaló létet most már? Mint megtudtam, sokan vannak olyanok, akik például a vízzel alkalmazás használatával terveznek meg képzeletbeli utazásokat, hogy így csökkentsék az ilyeténképpen előállt szorongásukat, vagy hiány tüneteiket. Úgyhogy ehhez képest szerintem számukra, ha valaki utazik, és ezt lehet nézni legalább a képernyőn, az inkább jó, mint rossz. Hmm, ebben, ebben nem vagyok biztos. Ez, na, ez a, már a másik dolog, aminek utána kéne kérdezni, legalább egy nagyon, nagyon kis mintán. Biztos irigyek is arra, aki utazhat, amikor ők nem tudnak utazni, de azt gondolom, hogy most minden, minden szabadjelzés a távoli nagyvilágból, ami túlterjed a bejárati ajtónkon, az jó érzéseket is kiválthat. Ezt megteheti. És akkor így, így minősül egy kategóriában, persze az utazás és a pornó. <gül> a linkeltél egy, hát lényegében egy utazós, nem egy utazós videót, de egy távoli, távoli japán megálló, vonat megállót, gondolom. Kicsit annak folytatásaként, hogy a múltkor is megnéztünk egy japán vonat megállót. Igen, esküszöm, ezeket nem keresem, bár egyébként valószínűleg van ilyen. Van ilyen aloldala, vagy lista oldala az Atlas Obscurának. de megint szembe jött a héten egy olyan vonat megálló, ahol lehet semmi nem történik a vonatán meg, lehet az egyik vágánytól a másikig, illetve ha eléggé fel vagy öltözve e, turistának, bokafogós típusú cipőben, meg minden mással, akkor le lehet mászni még ott nézelődni a természetbe, de alapvetően ez egy olyan, olyan megálló, ahol tényleg sem vezégített a világon nincsen, akik ide járnak, azok azért állnak meg, mert meg akarják nézni a megállót, ahol nincsen semmi. Van egy bio úgy láttam azért, egy fél pontot legalább. Hát tulajdonképpen pontszerző, igen. Illetve el lehet még csendesen a afelet, hogy hát igen, 1943-ban itt pakolták hát egyik szerelvényről a másikra a lőszereket, mert ez írott létre semmi közepén ez a kétvágányos megálló. Na, akkor egykor legalább volt funkciója. Illetve hát most is van funkciója az, hogy nagyon szépen és bőnyállal mutatja meg a semmit. Igen, és ez, ez, ez, ez tényleg a nettó semmit, Tehát, hogy az előző ott volt úgynevezett kilátás, amit azért raktak oda már magát a megállót, hogy ott az ember kilásson. Ez mivel így, hát lényegében egy baleset következtében alakult így, hogy itt éppen van egy megálló, mert ott pont elfért két vonat. Itt ilyen sincsen, lehet nézni a fák leveleit. Amit sok más helyen is lehet nézni. Hát jól van, ez a, egyébként úgy hívják, hogy Koboró Station. Koboró megálló? Igen, igen, igen. Közben megnéztem, van még, van még több, több vasúti megálló típusú ízője, szócikkennek a Remek utazós oldalnak. Hát, van tippem, hogy a következő adásban melyikről beszélünk. Ja Istenem, nem tudom, szerintem nem kell ebből rovatot csinálnunk, ez amúgy mi a ezt nyugi, ez Európa. Egy audióműsor. El, elmondom akkor ah, jó. gyorsan egy, egy mondatban. Azt tudtad, hogy van egy olyan állomás valahol Franciaország és Spanyolország között, amit megterveztek így nagyban, hogy hú, hát itt majd a forgalom az milyen lesz, mennek nyaralni, ott van a hegy akármi. Aztán jött a TGV, ami nagyon gyorsan megy, Meg jöttek a más sebességű vonatok, és lényegében hát ott van a, a semminek egy, egy állomás, ami ami erősen túl van tervezve, tök nagy, nagyon szép, és nem jár arra senki, hiszen csak áthalad rajta a vonat, vagy talán még az se. Aha, de biztos egyszerűen nem tud megállni, nem elég hosszú a fékút, hogy meg tudjon ott állni a TGV. El tudom ezt képzelni. Én lényegében ennek az ellenkezőjét tapasztaltam meg jó sokszor kívülbelül, amennyiben sokat jártam Ausztriába vadevezni egy olyan helyszínre, ami egy vadászház volt, aminek viszont az volt a története, hogy azt mondták valamikor a 19. században a, a falu lakóinak, egy kisváros volt inkább, tehát ennek a hegyi kisváros lakóinak, hogy itt vasútállomást kell építeni, mert ide hozzuk a vasútat nektek. Nagyon megörültek ennek az osztrák polgárok, összekapták magukat meg a pénzt, és építettek egy csodálatos vasútállomást. Majd megváltoztak a az állami preferenciák, és úgy döntöttek, hogy még de mégse hozunk vasutat. Ott volt a fantasztikus vasútállomásuk, de sajnos egyáltalán nem volt hozzájuk vasútja, a, már mint vasútjuk. Így aztán átalakították vadászházza, és aztán később ebből lett az egyik magyar vadvizitársaságnak a szállásbázisa. Úgyhogy az nagyon, nagyon nagy csalódás lehetett szegény Vildalpeni közösségnek. És a, a sincse húzták ki? Nem, de? nem, nem. nem, nem. Véve, tehát hogy ott? Egyáltalán nem. Tehát, hogy úgy volt, hogy majd oda fölmegy arra a részre, és a vonat, de aztán végül ezt a fejlesztést komplet leállították. Úgyhogy nem, nincsen, nincsen ad vasút. Ó, szegények pedig hát. Ők mindent megtettek. Igen, igen, igen. Megtaláltam közben Cam hát. Frankran kívják ezt a megállót, és hát vagy legalább 50 évig nem használták semmire, de legalább drága volt. Aha. Ezek kicsit olyanok, ezek a vasútállomások, mint a, az egyik rejtő regényben, aminek majd te megmondod a címét, mert én biztos, hogy rossz címet mondanék. A, amikor is ugye a dzsungel közepén nekiáll egy csapat katona és elítélt építeni a világ egyik legmenőbb állomását, egy olyan környéken, ahova nem jár a vasút. Ez a háromtestőr Afrikában a folytatása lesz, szerintem? Nem, ez a háromtestőr Afrikában. Maga de az maga? Szerintem az, igen. Mert a világ minden pénzével megvesztegetik mindenkit a királyon arra, hogy, hogy van valami susmus ott a sivatagban. Igen, igen. És van köztük egy bakter is, akinek hát az, az állomállomását építik fel pont ezért. És aki mindig része. Nekem legalábbis így rémlik, de ez azt hiszem, a nem háromtestőr. Igen. Na jó, na jó. Elég a vasútállomásokból és a duriánból. Bár van itt még egy ilyen nagyon furi tartalom, amit belinkeltél. Hogy került eléd, és mi ez? Ez kérlek szívesen, hát egyrészt Digitális oktatásról annyit beszéltünk, már mi is, meg mindenki is, és a kezembe került a, az NKP nevű okostankönyv, ez a Nemzeti, Nemzeti Köznevelési Portálnak hívják a dolgot, és van egy okos tankönyvük, amelyet tulajdonképpen egy ilyen szebb és tankönyvnek megformázott Wikipédia jellegű tartalom. A szöveg az nem ugyanaz, de úgy kell mondjuk elképzelni. Bocsánat, csak a tisztánlátás kedvéért nem egy ilyen tankönyvük van, hanem pár száz. Ez speciál a kilencedikes irodalomkönyv, amit találtál. Igen, és hogy azzal kaptam meg, hogy tekerjek le odáig, ahol a tanár születik című videó található benne, ahol egy Black Sabbath és egy Volkswagen Golf Pólos fiatalember. Gregorián Dallamra elénekli a középkori vallásos költészetnek az alapvetéseit, tulajdonképpen. Mármint, hogy a tudnivalókat, ugye? Igen. Gregoriánra bármit rá lehet énekelni, mert ezen a kicsit hullámzó recitativ hangon, hát aki kell akkor egy ízet, egy receptet is el lehet dalolni. És pont ennyire vicces, hiszen ők sem ők sem miséznek, hanem elmondják azt, hogy, hogy kik és mit írtak a középkorban, és a, fő, műfaj, a fő, fő megközelítés az allegória volt, mint olyan. Igen. Én még megtudtam azt is, hogy ők a Marti Gimnázium diákjai és ottani színjátszósok, és nagyon szépen énekelnek így ketten. Rendkívüli módon jó. Ez pusztán azért, mert az ötlet az nagyon nagy, azért, azért raktam be ide, meg mert mutatja azt, hogy mit lehet csinálni egyébként, mihelyettem papírtankönyvünk van. Igen, bár én nem vagyok teljesen határozottan meggyőződve arról, hogy a kilencedikesek attól hm, jobban meg fogják jegyezni ezt a néhány tényt, hogy két korukbeli gregorián dallamokra énekelve mondja el azt, amit egyébként oda is lehetne írni néhány bulettel. Lehet, hogy igen, mármint, hogy az ötlet persze jó, de hogy pont a Gregorián, hát, na mindegy, nem tudom. Szerintem kicsit olyan, ahogy a felnőttek elképzelik, hogy a gyerekek mire fognak izgulni. A vég azért az próbáld ki holnap reggel a lányaid, ahogy elének -e -e Több okból fognak elhajtani a jó édesanyámba. Tehát nem, ez náluk nem fog bejönni, ezt már most tudom, meg se nem próbálni. De, de, de, de, de, de, tiktok videót is kérünk belőle. <hályosam> nem hiszem. Nem ígérhetek ilyesmit. De majd megkérdezem hát a hogy Az 1800 800 ennek. énekeljen Ferencrel várjuk a támogató telefonhívásokat. A hívás díja 10 millió forint per másodperc. Jó, de el, ezt el tudom képzelni, hogy felveszünk egy ilyen videót valamikor délután, amikor nem olyan nyomottak és idegesek, mint reggel. Úgyhogy meglátjuk, meglátjuk, nem hiszem, hogy ez lesz a legszórakoztatóbb tartalom, amire várnatok érdemes. Ú, uh, erőt eszembe egyébként. Regg reggel, stressz, és egyébként is mindenki hagyjon békén. Néz előttem a jó módkorában a YouTube-on. És ilyenkor azért előfordul az emberrel az, hogy rövid ismerettérsztő klipeket talál vadászó nagymacskákról. De mi? mi van? Na de várjál. És egyrészt a következőt tanultam meg. Az egyik az, hogy a karakál nevű afrikai vad macska az lényegében egy teljes lokátorállomást visel a fülén, mert az egy, az egy dolog, hogy két fülét ö, aszimetrikusan tudja mozgatni több irányba egyszerre. De hogy még láttam már olyan fura, fura embereket, akik meg tudják mozgatni valahogyan a fülüket, miközben pofákat vágnak, mert ö, az izomcsoportok együtt mozognak, addig ennek a jószágnak két fülét valami 20 darab izom mozgatja fel, le, előre, hátra, lesúny, felsőny, erre fordít, arra fordít, hogy így nagyjából a teljes izé, bolygóról képet kapjon három másodperc alatt, és valazán fogja még a prozibent is vele. <gül> a másik pedig, hogy a, a hasonlóan furcsa és hasonlóan fülmozgatásra képes, itt kapcsoltam tovább, a macska, az pedig a szervál, aminek eleve milyen hülye neve van szegénynek. Igen. Az egyrészt nagyon nagyot tud dugrani, a másik pedig, hogy alapállapotában a kúsanyád most keltem hol a kávé arckifejezéssel néz bele a világba, és sétál lassan keresztül a szavannán. Be fogom rakni a klippet, konkrétan ez a ha rám szólsz, megöllek. <gül> nagyon cuki kell legyen. Bődületesen. És egyébként tényleg nagyon jó ezek, ezek meg én 5 perces, azt hiszem, hogy Smithsonian videók voltak. Nem tudom, hogy keverte belém a YouTube, ellene a következő fél órámat ezzel töltöttem. Értem, tehát kicsit működött végül is az Aha. algoritmus. És megédesítette a reggeledet, ettől ne örülök. Igen, mondjuk ez azt hiszem délután volt már, de egyrészt ugye ezt sosem lehet tudni, másrészt még úgysem kávéztam még akkor. Na hm. nézzük, mi történt a nagyvilágban. Van pár érdekes dolog is, amik nagyobb lélegzetűek. Én inkább azokról beszélnék először, és nem a mindenféle marháskodásról. Két kulcóval állnék elő, az egyik Texas, a másik Ausztrália. Ausztrália az megoldódni látszik, én azt most már lassan elengedném. Hát, megoldódni látszik, de igen, azért beszéljünk róla egy kicsit szerintem. Tehát az ausztrál kormány, ami, hát nagyjából annyira szimpatikus figurákból rakódik össze, hogy jól emlékszem, mint a miénk. Ö, plusz az ausztrál sajtó, ahol a nagyjáték és az Rupert Mörd, akit szintén nem nagyon szeretünk, összerukta a port a facebook akit szintén nem nagyon szeretünk, innentől kezdve a kanapén ülve, patalkot, kugarizott fogyasztal lehet nézni azt, hogy hogy ütik egymást ezek az emberek, akikre nem érzünk sok mindent. Igen, azon vesztek össze, hogy az ausztrál kormány lényegében meg akarta adóztatni a Facebookot, de ezt olyan módon képzelte el, hogy a Facebook által elérhetővé tett ausztrál hírtartalmak után a Facebook fizessen adót, még akkor is azt nem a Facebook tette oda, hanem egy nem tudom, egy akármilyen felhasználó. A Facebook erre válaszul azt mondta, hogy ja igen, és ezt úgy foglalták törvénybe, hogy tilos, nem is tudom mi tilos, tilos nem föltenni, vagy nem megengedni a linkelést, és kötelező fizetni utána, és e, ezt mi eldöntöttük kész. Ezt egyébként a Google-nak és a Facebook-nak is belengedték, mire a Google azt mondta, hogy jó, fizetünk, Facebook meg azt mondta, hogy jó, akkor a, kivonulunk az országból, és az ausztrál felhasználóknak elengedjük a kezét, vagy B. E letiltjuk az összes hírtípusú tartalmat Ausztráliában, ami bárhonnan a világból érkezik. Beleértve magát Ausztráliát is. Plusz az ausztrál tartalmakat az egész világ felé. Így van. És akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz. És aztán végül ők is megalapodtak, és az ausztrál kormány is engedett valamit a törvénytervezet egyes részeiből, meg a Facebook is hajlandó fizetni. Tehát ilyen szempontból megoldódott, de azért nekem azért érdekes a dolog, mert úgy van, ahogy mondod, hogy egyrészt a Facebookot ugye nem szoktuk azért annyira szeretni, ha egy kicsit jobban belegondolunk. Másrészt az ausztrál kormány sem a civil média és a felhasználók védelme érdekében kardoskodott, hanem a Rappert murdoch az érdekeit próbálta képviselni elsősorban, vagy mondjuk úgy, hogy az ausztrál hagyományos média vállalkozásokat képviselte ebben az ügyben. És hogy mindenki, mindenki zsarolt mindenkit, mindenki úgy viselkedett, mint egy ilyen félrészek kötözködő a kocsmában, Hát plusz a Facebooknak, az aki jó van, akkor mi most kivonulunk, ez meg a klasszikus csata, a jó diplomáciának a, az ilyen első lépése, amikor is ez a, van egy ajánlatunk, érveinket ágyuk számában mérik típusú. Igen. Jó, de az ausztrál, ausztrál iniciatíva is pont ilyen volt. Tehát ott is azt mondták, hogy Facebook mostantól fizetni fogsz, ne csin, mondom fizetni fogsz, ne pofáz. Igen, de az egyik az egy szuverén jogállam, a másik pedig egy cég. Hát a másik egy szuverén cég, mondhatnánk, vagy mondják ők, inkább azt mondom, hogy ők ezt mondják. De valóban, igen, a, a, nekem az volt az ebben az egész történetben, hogy, hogy ami kommentárokat láttam, mindenki, hogy mondjam, azon vekenget, hogy, hogy azért most már a Facebooknak tényleg semmi se drága, és micsoda zsarolás, és hogy, hogy merészelik bántani szegény Ausztrál államot, hogy jönnek ők ahhoz, hogy beleszóljanak, hogy egy szuverén jogállam mit enged és mit nem enged az ő területén. Szóval, hogy valahogy mindenki az Ausztrálokkal e, állt egy platformra, vagy azok mellett állt ki. Én meg nekem valahogy az volt az érzésem, hogy de hát mégiscsak azzal kezdődött, hogy a szuverén jogállam azt mondta, hogy most akkor az lesz, amit én akarok, és különben elvágom a torkodat, kedves Facebook, és nekem meg ez volt valahogy szemves. Meg azon gondolkodtam, hogyha most mindazok, akik ilyen szépen kiálltak az ausztrál kormány döntése mellett, azok majd tavasszal, amikor a magyar kormány valami hasonlóval próbálkozik, mármint hogy hasonló módon erőből próbál a Facebookra hatni, akkor is mindenki lelkesen odállá a magyar állam mellé, vagy sem. De aztán közben arra is gondoltam, hogy na jó, jó, de azért azt tudjuk, hogy a Facebook egy, egy nagy gonosz, tehát, hogy... Hát plusz azt ne hagyjuk ki ebből a történetből, hogy normál esetben, és Magyarország ilyen szempontból a normál esetnek mondjuk eléggé szélső értékén van, de még tán rajta a skálán, <kül> egy államban vannak elszámoltató vezetők. Tehát, hogyha az ausztrál nagy többsége azt mondja, hogy elültöztétek a Facebookot, ti szemétládák, kérem vissza a Facebookomat, akkor a következő választáson lehet zavarni az egész bandát a fenébe. A Facebookkal ez nem áll. Ebben igazad van. Ugyanezt a Facebooknál egy nehezebben csinálható meg. Sőt, nem. Hát éppenséggel ott is lehet dönteni, hogy nem használjuk, de igazad van, hogy az olyan döntés, mint hogyha valaki azt mondaná, hogy akkor mostantól nem használok vezetékes vizet. És akkor az még csak-csak, az még csak, hát jó, igen, ezek is megoldhatók valahogy fúrok kutat a állítók szélerőművet, mint tudom én. A, nem, nem akarok a Facebook pártjára állni ebben a történetben, tulajdonképpen végül is nagy nehezen arra jutottam, hogy nem akarok a pártjukra állni, bár úgy elsőre a, a cégvezető sapkámban egy kicsit olyan rosszul éreztem magam, hogy egyszer csak valaki odaállal, és azt mondja, hogy mostantól máshogy lesznek a anyagi ügyek, mint ahogy eddig voltak. De Ferenc államok egészen gyakran csinálnak, tehát odaállnak cégek elé, és azt mondják, hogy drága barátom, Harry. Mostantól ez a be biztonság jövet. Hát, igen. Mm. Hogy is mondjam, a cég és önszabályozásra, hogyha elfogadom a teljérrendszeret úgy általában, amely szerint a cégnek egy feladata, szokik lenni, megfelelni a részvényeseknek és gyártani a pénzt. Igen akkor nem lehet azt számítani, arra számítani, hogy pusztán szívóságból fog a saját, saját magával ellentétes, saját érdekével ellentétes döntéseket hozni. Tény, tény, nem is vitatom, megmondom végül is, én is meggyőztem magam ugyanezekről, csak közben végig tényleg zakatolt a fejemben, hogy majd amikor a, az Gion, az a magyar törvény, hogy a Facebook nem tilthat le egyetlen weboldalt sem mielőtt, azt egy magyar bíróság el nem rendeli számára. Szóval akkor azt az például majd azt utálni fogom, az biztos. Egyrészt igen, azért érjünk oda, hogy ezt hogyan tudják megszövegezni, és hogyan tudják lenyomni a Facebooknak a torkán, mert a Facebooknálunk jelentősebb államoknak a, nem is csak a törvényeit, a megkereséseit is hajlamos volt, mondjuk figyelmen kívül hagyni. Tehát jól emlékszem, hogy a Nagy-Britaniában mai napig várják most már lassan két éve azt, hogy egy meghallgatáson részt vajön vagy, részt valamelyik vezetőjük. Én nem kérdés, hogy a Facebookot szabályozni kellene, vagy, na mindegy, máshonnan közelítsük egy pillanatra, olvastam a, az azonnalin egy hosszú cikket, egy filozófus tollából arról, hogy miért nonsens az, amit a Facebook csinál, és miért kéne beszántani és szóval beinteni az egészet a Google-el, a Microsoft-tal, az amazon és az Apple-vel egyetemben. Volt egy, egy, olyan, egy olyan kis illatszerű marxista körüllengése a szövegnek, még volt benne néhány nagy csúsztatás is, de ezek, nem, nem, nem emiatt említem, hanem azt az alaptézist jártak körbe, hogy hát amit te is mondasz, hogy egy leválthatatlan, iszonyatos túlhatalomra szertett magáncég hát lényegében lenyúlta az egész világ média felületeit, és hogy ez így nem jó, meg ezzel végül is a demokráciát veszélyezteti, mármint a demokratikus világ működését veszélyezteti, amennyiben akarva vagy akaratom de beavatkozik ennek a, a világnak a működésébe. És az gondolkodtatott el, miközben ezt a cikket olvastam, hogy jó-jó, igen, de ebből a cikkből például azért kell, tényleg be kéne títeni. és akkor azon gondolkodtam, hogy de akkor mi lenne a megoldás? Tehát, hogyha tényleg beszántjuk holnap a Facebookot, Googlet, Microsoftot, Amazont, és azt mondjuk, hogy mostantól ti ne legyetek ilyen nagyok, mert ha ilyen nagyok vagytok, akkor, akkor túl nagy a hatalmatok, hanem akkor mi lesz helyette, vagy akkor te. Abban a mostani civilizációban, ami lényegében arra építi a gazdaságának a működését, a, a hírközlésének a működését, hogy ezek a platformok léteznek, mit kezdünk majd azzal a helyzete, hogyha lesz 200 darab pici, egymással kötött és egymással nem kompatibilis platform, akkor, akkor mi történik? Akkor eljön a nemzeti médiumok, vagy a nemzeti hírközlés digitalizálásának az aranykora? Vagy akkor visszasüllyedünk a középkorba? Nem tudom a választ, nem hiszem, hogy visszasüllyedünk a középkorra. csak nem látom igazán, hogy, hogy az ilyen típusú megközelítések azon túl, hogy azt mondják, hogy ez így nem jó, mit mondanak, hogy hogy lenne jó? Mert nem feltétlenül van kéznél megoldásuk. Ugyanakkor meg az a fajta kritika, hogy oké, értem, hogy ez neked nem tetszik, és vannak mellette érveid, de akkor mondnak, hogy hogyan kell, az meg hogy is mondjam, tehát ez a... De ez nem kritika ez volt handabandázás nekem. Persze, nem, nem is, tehát nem azt akartam mondani, hogy azért rossz a cikk, mert nem mondja meg, hogy mi lenne a megoldás. Szó sincs erről. Teljesen jogosnak tartom, hogy elgondolkodik ezen a kérdésen. Csak egyszerűen kíváncsi vagyok, hogy van-e valaki, akinek van valami annál összeszedettebb ajánlata, mint hogy, mint hogy daraboljuk fel ezeket a cégeket, és ezzel javítsuk a versenyt. Ugye erről te szoktad mondani, ez nem, nem szokott működni például a feldarabolósdi. Casey Newtonnak van egy hírlevelő, azt mondja, hogy egy Verges újságíró volt van. Igen. A, a platformer, ami pont ezekkel a platformokkal foglalkozik, és írt egy olyan ötletet még az ausztráliás ügynek a kirobbanása közepette, amikor még nem volt megállapodás, hogy hát elképzelhető, hogy akkor adóztatni kellene valamilyen módon, de akkor nem az, hogy, hogy ezt folyassuk be, egy az egybe a, a médiába, hanem hogy valahogyan akkor az állam az, az finanszírozza meg, hogy legyen változatos sajtója és egy általányadó az internetes cégekre. Ami el, elkezdtem nagyon hangosan röhögni éjszaka, amikor megjött ez a hírlevél, hogy kedves, drága, szép amerikai testvérem. Tehát láttál már te olyan helyet, ahol az állami média az egy létező és nem független dolog, így kb fel tudok sorolni több, egy államot fejből. Tehát, hogy uh, itt van egy uh, ötlet, ami szemmelátólag nem volt végig gondolva, és aminek a hátterében ott van az, hogy, uh, hogy egy amúgy tájékozott ember nagyon amerikai fejjel áll neki az egész problémakor végig gondolásának. És megkockáztatom, hogy uh, tájékozottabb, mint az átlag uh, szilícium vagy tekes vezető, mondjuk, szabályozási kérdésekben egészen biztosan. Igen, igen. Hát ez az, na úgyhogy én most ki is gondoltam magamnak feladatnak azt, hogy kéne találni olyan gondolkodókat, újságírókat, politikusokat, nem tudom. Tehát kéne találni a világban olyan narratívákat, amik azt próbálják megfejteni, hogy mi lesz, mi legyen a világgal akkor, amikor minden állam elszánta magát, hogy egy jó nagy tastit lekever a öt nagy tech óriásnak vagy tech cégnek. Már a lekeverésével is vannak problémáim. Már, hogy nem, nem hiszek mélyen abba, hogy ez létre fog jönni. Hát most ugye Ausztrália után Kanada is bejelentkezett, hogy már pedig ezt ők is meg fogják csinálni, és szövetségeseket toboroznak maguknak. Az EU már régen gondolkodik ezen azusában. Annak ellenére tudott ez egy elnökválasztási kampány téma lenni még pedig az erősebb fajtából, hogy, hogy az uralkodók kormányzatnak nem volt érdeke megrendszabályozni a Pontosabban, hát úgy volt egy ilyen furcsa tánc e körül, hogy egyrészt számukra fontos volt, hogy mármint mondjuk úgy, hogy Trump számára, vagy Trump kormányzat számára fontos volt, hogy, hogy a fake news zozást mindkét irányból lehessen csinálni, tehát hogy lehessen fake news terjeszteni, és lehessen másokat fake news terjesztéssel vádolni egyfél, másfél, meg azért Trump személyesen meg is volt rájuk sértődve, és próbált az orruk alá borsot törni. Szóval, hogy azért ez, ez most eléggé napirenden van ez a téma, azt én se állítom, hogy jövőre bejelentik a világszabályozást a Facebook ellen. De legalábbis arra kíváncsi lennék, hogy azon túl, hogy karcsörtetés van, azon túl történik-e valamiféle gondolkodás is a világban, illetve biztos, hogy van, hogy történik, csak kíváncsi lennék, hogy mi az? Illetve volt egyfajta technológiai válasz egy ideig, és akkor be fogom linkelni a a hírlevelét, mert ez talán a következő számban volt ez a gondolat, hogy, hogy a közösségi média természetes állapotában nem reket volna meg ott, ahol a Facebook van most. Hiszen amikor a Facebook elterjedt az akkor még egyetemisták között, akkor jött egy fiatalabbaknak szánt közösségi oldal, ami tök népszerű volt. Ezt Instagramnak hívják, amit a Facebook felvásárolt. Jött egy csevegős szolgáltatás, ami rendkívül népszerűvé vált, és aminek lehetősége lett volna tovább fejlődni. Ezt a Facebook felvásárolta, ez volt a WhatsApp. Aztán volt egy közösségi szolgáltatás, ami azt mondta, hogy ezt az egész megosztós dolgot ezt lehet rugalmasabban csinálni, eltűnő üzenetekkel, fiatalosabban, mint az addigra már. Hát tá még nem, nem influencer verted de, de már eléggé Elmainstreamesedett Instagram, és fel is egy nagyon jó funkciót hozzá. Ez a stories volt, amit nem tudom, hogy hívott a Snapchat. Na, ezt már nem vásárolta fel a Facebook, után. megpróbáltad, de amit nem adták volna, hanem simán csak lekrónosztta a fenébe az egész funkciót, és tekintően, hogy milyen piaci súlyú vállalatról van szó, nem nagyon lehet ellene nyerni, vagy ha igen, akkor az hát egy öngyilkos támadás, mert el fog menni a nyújvédédiakra. Tehát, hogy Facebook maga fagyasztotta be azt a piacot, ha most nem látjuk, hogy mi lehet a Facebook után ami nyilván saját jól felfogott érdeke, hogy befagyassza a piacot, csak hogy ez a, az a nyomorpörkölt, ami kialakult, az, az nem független a cég bűködésétől. Teljes mértékben egyetértek, így van. Ugyanakkor egyébként ezt érdekesnek gondolom, hogy azért csak ki tudott emelkedni egy új platform, a TikTok, legalábbis, hát az már abszolút már versenyben van, tehát hogy nem az van, hogy tized annyian, vagy század annyian használják, mint a Facebookot, hanem mondjuk, mit tudom én, fele annyian, vagy harmad annyian, ami azért az már, egy, az már egy támadási pozíció, és ugyanakkor azt nézem, hogy időről időre, mintha azért felfeltűnedeznének újabb trónkövetelők, akik nyilván többnyire beleálnak a földbe, de most például van valami, ami egy kicsit több eséllyel látszik indulni a közösségi médiatérben, mint az időről időre felbukkanó ilyen verjük meg a Facebookot, vagy verjük meg a Google-t valami ötlettel, mit tudom én, volt az Ello, meg aki a Facebookot akarta megverni, vagy a vagy van az a kereső, tudod, aki mindent keres, és után ültet egy fát. Ah, oh, meg valami, igen, de a dagdagó is ilyen, csak ők nem ültetnek fát, hanem ültetnek egy kocsát. Igen, szóval, hogy, hogy, hogy jönnek ezek a biztos vesztés, vesztésre ítélt versenyzők, és néha jön egy-egy most például a Clubhouse, ami akár még valami is lehet belőle. Közben a tekintetemben már elkezdtem a számítógép környékén keresgélni a, hát, vagy egy zsebkendőt, vagy legalább egy ájdemi húzatot, amiben lehet zokogni hangosan. Nem féltem a Facebookot, nem, nem akartalak meghatni ezzel a tirádával. Hát nem is az, hanem hogy a Clubhouse az annyira... Tehát végre valaki csinál egy, egy közösségi oldat a 40-es fehér technológiában dolgozó férfiaknak. wow hmm, Bevallom neked, én feltettem a clubhouse ot a telefonomra, szereztem meghívót is, mert még nem lehet akárkinek bemenni. Tehát felkerült a telefonomra, elkezdett notifikációkat küldeni. Egyrészt idegesít, másrészt pedig még nem jöttem rá, hogy mire jó. Nem állítom, hogy túl sok időt töltöttem a részletes ismerkedéssel, de úgy az első képernyőket, tehát azokat a felületeket, amit most defaultként ként kínál nekem, azt nem értem, hogy mit látok ott. Szó szerint nem értem. Idegen nevek, valami szobákban vannak, és állítólag, most véletlenül megnyomtam valami plusz gombot, vagy nem is tudom, valami notification-ra bögtem, erre engedélyt a mikrofonom bekapcsolására, majd úgy bekapcsolta, hogy nem is lehetett kikapcsolni. Az egész alkalmazást ki kellett lőnem. Fi, amennyire megértettem, egyelőre ilyen tekcelebek járnak be oda osztani az észt, és uh, híveik uh, lábához ülve. Mindegyik így kezd de ez azért nem azt jelenti, hogy tök nem. Melyik volt, ami nem így kezdte? Hát a TikTok sem így kezdte. Sze nem, tudjuk, hogy, nem, nem tudjuk, hogy hogy kezdte. Egyébként úgy kezdte, hogy musical nek hívták, és azt nem tudjuk, hogy amikor még csak 50 ezer felhasználója volt, akkor abból hány volt a 14 éves tinédzser, és hány volt a völgyből érdeklődő, early adopter, Az el tudom képzelni, hogy azért akkor sok volt még, és akik majd azt mondta, hogy ez engem nem érdekel, megmutatták a gyereküknek, aki aztán azt mondta, hogy wow, de jó. Na jó, de mindegy, nem tudom, lehet, hogy a, a Musicalia specia nem így indult. A Facebook egészen biztosan nem. Hát a Facebook az, az abszolút, de mondjuk amikor a Facebook indult, akkor a völgy is nagyon máshogy nézett még ki. Annyira azért nem, mikor 2004? Ilyesmi, remlekszem. A Facebook indulása, valami, ilyesmi. Igen. Tehát még nincsen YouTube, még nincsen Gmail, de már van Google. Még nincsen iPhone, tehát még nincs lényegében okostelefónia, vagy csak ilyen nagyon geek. Így, de azért beraknék egy erős zárójelet, hogy, a, hogy az első iPhone, amit mi a tömeges veszünk, tömeges okostelefon elterjedés kezdetének, az valójában egy rohadtú gig semmire nem használható ajtókitámasztó szar volt. Persze. Igen, egyetértek, csak a, de viszont mint általában ez is egy, ez sem a, a valós technológia értékével adta el magát, hanem az Apple mögötte levő őrületes marketing erejével. Meg egyébként szerintem a vízióval, tehát hogy az, az a vízió, az az első olyan vízió volt ebben a szegmensben, ami, ami nem egy ilyen nedves mérnök álom volt, hanem valami, olyan, ami az emberek számára ért, érthető volt, vagy szólami ezt tudtak valahogy viszonyulni. Ez nekem inkább a 3 vagy a 3GS, de ezt szerintem már egyszer beszéltük adásban, vagy százdásban. Hát de, de, de a, a, a vízió, az, az megvolt már az iPhone 1-ben is, tehát az, hogy full screen nincsen billentyűzet, ikonok vannak, egy ilyen nagyon rendezett valami erős design központusság ez volt a vízió. Az, hogy egyébként nem ment rajta a MMS, értem, de... Nem az, az appok. Tehát, hogy a, a, az okostelefóniát az appok adták el. Mert az, hogy itt van egy szappantartó, és most böngészni is lehet rajta, az, az semmi, ezt addig bármi tudta. Sokkal szebben tudta csinálni, persze, de az mondja, még nem volt ilyen hatalmas, a vízió. Sokkal izgalmasabb ilyen szempontból szerintem mondjuk az első iPad, ami az első pillanatok ezzel azt sugározta, hogy Miért nem gondol senki arra, hogy ez így egy dolog lehet? De az, hogy később nem lett valójában egy dolog a tablet, ö, még hogyha az iPadnek van is egy szabadszemmel is látható ö, piaci részesedése, az egy másik dolog, de az, a, az akkor mondott valamit a, a jövőkütyüjeiről. Én nem egészen így látom, bár nem feltétlenül cáfolnám azt, amit mondtál, de de... Szóval szerintem az Apple mindig is abban volt jó, és itt is azt csinálta meg, hogy egy létező technológiai képesség halmot azt nyakon öntött semmi mással, mint egy olyan dizájnnal, egy olyan ö, ö, gondolkodásmóddal, ami közelebb állt a tömegfogyasztó gondolkodásmódja, az, mint a korábbiak. Tehát, hogy nem, nem, nem volt ott újdonság, hanem egyszerűen behozta, tehát valahogy azt a, azt a pluszt tette rá, amitől ez az egész valahogy ilyen relatable lett, amit mostanában mindig mondok, és nem tudom, hogy hogy kéne magyarul mondani. Tehát amihez úgy, úgy tudtak kapcsolódni a, a tömegek. A szó, amit keresem, a megközelíthető. A megközelíthető az jó szóra igen. Szóval hogy olyan megközelíthetővé vált. E, ennyi, igen. Ezt akartam mondani. Ebben volt szerintem jó az iPhone, de hogy el is kanyarodtunk egy kicsit a Más volt -e a világ a Facebook idején, de meg azt egyébként le is zárhatjuk. Érdemes, szerintem mindenkinek érdemes ebben az irányba tájékozódni, hogy oké, okay, majd valahogy tarkonlőjük a Facebookot meg a Google-t, de mi jön azután? Azon érdemes sokat gondolkodni. Már csak azért is, mert hátha ha valakinek eszébe jut, hogy mi jön ezután, és abból milliárdos lesz, és majd emlékezni fog, hogy ő még mielőtt milliárdos lett volna, a életorban hallgatta azt a, az adást, amitől aztán ő milliárdos lett. Ha valaki feltalálná azt a közösségi felületet, aminek a használat az emberben nem alakít ki rövid idő alatt PTSD-t, az mondjuk egy tök előre mutató dolog lenne. Hát vagy valahogy a, nem is tudom, a blockchain mintájára találna egy ilyen valódi elosztott rendszert a kommunikációra nem lehet kisajátítani, ez érdekes lenne. Ez a mastodon. Nem tudom mi az, de azt nem tudom, mi az? Mi az? Hát ilyen federált szolgáltatás, mindenki indíthat szervert össze lehet kötni a különböző szervereket, és akkor keresztbe, kaszba beszélnek egymással, és akkor lehet nézni, hogy a másikon az emberek mit beszélgetnek egymással, és hozzá is tudsz szólni. Hát ez így nagyon tekinek hangzik. Hát ez, a, ez, a, ez a technológiai rétege a dolognak. Alapvetően egy usability rémálom volt, amikor legutoljára néztem, de ennek már tehát már legalább másfél-két éve. Ez így most azért nem, Elkív nem izgatott igazod, fel. De nehéz, nehéz elni. Tehát pedig ezt ez, ez szeretted volna. Ha nem kisajátítható és elosztott, akkor az ilyen. Az utolsó mm. ilyen technológia, ami működött, rendesen az e-mail volt. Én azt képzelem, hogy ahogy ugye egyszer kitalálták a webet, hogy az majd hogyan fogja demokratizálni a médiát, meg a alkotást, meg a hírközlést, aztán ez egy, egy rövid, igéretes periódus után nagyon nem így sült el. Az a gondolat, vagy az a, az a, az a vágy a, az alkotó emberek millióiban ott van most is, és azok szerintem gondolkodnak azon, hogy nagyon jó, jó, akkor ez az első kísérlet volt, ez egy kicsit félre sikerült, mit lehetne még csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy, szerint, hogy, hogy kell legyen a. a a világ fejeiben még sok gondolat arról, hogy mit lehetne csinálni, vagy mi lenne az, ami jó lenne. Nem állítom, hogy bármelyik sikeres lesz. Valahogy azt egyébként gondolom, hogy a Facebook az egyszerűen azért nem jelent akkora veszélyt, mert hogy így magától fog róla lejönni az emberiség. De a római birodalom is ezt gondoltuk, aztán még 300 évig élt. Hát igen, és aztán, aztán a saját súlya alatt összeomlott. Jöttek a nadrágat viselő emberek éjszakról. Uh -huh. eszembe teszem, kedves hallgatók, van egy egészen jó nagy Romulus előadása a YouTube-on? Színházi felvétel minőségű, és nem ez a karantén színházi, hanem régi, tehát nem jó, ellenben az egy annyira jó darab, mindenképpen nézzétek meg. Megdumáltuk Ausztráliát, érintettük a Facebookot, kicsit elkalandoztunk az Apple házatájára, és mi lenne, hogyha áramoznánk? Az, az nem olyan nagy téma valójában szerintem. Szerintem az nagyon, nagyon egyszerű téma maga módján, csak plusz egyébként a rakaszba a múlt héten, az előtt. Valahogy így írtam róla. De hogy egy csodálatos katasztrófája az emberi hülyeségnek, az állami szabályozás hiányának és a szabad piacnak. Hát és még valaminek, de igen, van ez a vetülete is, Texasról beszélünk. Miért fagynak meg az emberek Texasban? Című rovatunk következik. Ezt meg tudom mondani nagyon röviden, mert ott nem szokott hideg lenni. Most meg hideg lett. Tehát váratlanul sokkal hidegebb lett, mint ami szokott lenni ott Texasban, ezért fagynak meg. Igen, de hogy ilyenkor az ember mit csinál? Feltekerje a fűtést. Ha nincsen dupla üvegezése, akkor nagyon feltekerje a fűtést. Ha a szél keresztül sikít a házam, mert azt szokta meg, hogy 30 fokos sírokko fúj egész éven, akkor... akkor törölközőket tömked az ablaknak a rései, meg az ajtónak a rései alá, rohadtul feltekerje a fűtést, és felvesz egy pulóvert, majd pedig egy zoknit is. Ellenben Texasban ez mégsem elég. Például, mert nem lehet feltekerni a fűtést. Mert nem lehet feltekerni a fűtést, meg mert nincs az emberek egy Az pulóvert nem... poénnyira kiszállítja az Amazon neked, talán még mindig. Igen, de hogy a, mivel hirtelen jött ez a váratlan téli időjárás Texasban, egy csomó ember volt, akinek effektíve nem volt otthon meleg ruhája, és ezért nem tudott igazán felvenni semmit. Takarokba burkolóztak. Egyébként nem ez az első hó Texasban, én egy cikkhez kerestem illusztrációt, és 2000 talán 40 eset már hó, de akkor ez a, ott van egy napos kisvároska, és a pálmafán, hát kb. három hógolyónyi. Hó, ott van, és az emberek nézik, hogy Atya úristen, hó. Igen. Na most viszont De minusz 10 fok volt. szokott esni. És esett valami 40 centió, vagy valamilyen egészen brutálisan nagy mennyiség. Igen, és hideg is maradt utána, ami ahhoz járult hozzá tevékenyen, hogy például a gázkutaknak a megfelelő műszerei részei és csapjai elfadjanak és amikor zárt állapotban befagy egy gázcsap, akkor annak van egy olyan sajátos tulajdonsága, hogy nem lehet megnyitni. Igen, valahogy az derült ki, de ez olyan sok ilyen érdekes részletből derült ki, hogy Texas nagyon nem volt felkészülve arra, hogy egyszer hideg lehet ott, mivel hát sose szokott hideg lenni. Tehát például ez a fűtés dolog, hogy, hogy igen, valóban a gáz, gáz szolgáltatás az nem volt felkészülve hidegre, és ezért nem volt gázszolgáltatás az áramszolgáltatással, meg az volt a baj, hogy mivel a gázzal nem lehetett fűteni, meg azt hiszem, hogy egy csomó helyen Texasban nincs is fűtés a házakba tervezve, hanem van egy légkondi, és a nak van egy fűtő funkciója is, ami nem gazdaságos, de hát arra jó, hogyha egyszer lemegy, mit tudom én, 5 fokra a hőmérséklet, mert igazán nagyon hideg van, akkor a légkondi kis túráztatásával lehet némi meleget csinálni, de hát ez nagyon sok áramot fogyaszt, és így történhetett az meg, hogy Texasban írdatlanul felment az áram szükséglet, és akkor itt jön be az a másik vonal, amit Kelt említett korábban, és ami arról szól, hogy az emberi hülyeség, meg, a, meg az állami szabályozás ostobasága hogyan sodort a Texas nagy bajba, nem volt elég áram. Igen, ugyanis uh, kedves hallgatók, gondolkodhatok ti már a villamos ugye, hogy nem? Egyszer voltam még... Uh, origus koromban, tehát rendkívül régen a Mavir nevű ö, cégnél, ami a villamosenergia irányítási rendszert üzemelteti Magyarországon. Hogyha megnézitek a villany számlát, akkor ez a rendszerhasználati díj. Ö, 3800 forint című sor az ők valójában, mert hogy nem csak a ÉMASZ-nak, titasz fizetünk, hanem azoknak a cégeknek is, vagy annak a cégnek is ö, amelyik szállítja ezt az áramot a és köztünk lajtos kocsival, illetve nagy feszültségű vezetéken. És hogy, mivel az áram egy furcsa dolog, amit a fizikusok el tudnak magyarázni, én pedig nem. De ha ez nem úgy néz ki, hogy az egyik oldalon belerakják és a másik oldalon kivesszük, egészen pontosan, hanem ennél jóval bonyolultabb, ezért kell egy jó nagy hálózat, feszültség alatt, egyenfrekvencián, frekvencián, stb amit kényelmesebb, és jobb, és rugalmasabb úgy megoldani, hogyha nem egy országban csináljuk csak meg, hanem összekötünk nagyobb területeket. Ezeken a nagyobb területeken üzemeltünk műveket, amik megtermelik azt az áramat, amit minden körülmények között megeszünk, meg üzemeltetünk olyan csúcserműveket, ami hogyha nagyon meleg van, és felkapcsolja mindenki a klímát, akkor piszok gyorsan bekapcsolható, és szabályozható, és rátermeli azt a pluszot, ami... Ami szükséges, hogy ne essen a frekvencia. Mert ha esik a frekvencia, az nem jó, mert például a hálózaton működő óra állítódik. Jó, ilyen órák valójában már nincsenek. Úgy, úgy lehet ezt nagyon egyszerűen leírni, vagy jellemezni, hogy a, hogy a villamos hálózatban mindig csak annyi áram lehet, amennyit el fog fogyasztani az összes fogyasztó. Nem, nem tud benne lenni többlet, azt nincs hova tenni. Tehát vannak rá bizonyos megközelítések, de azért alapvetően nem lehet. Úgyhogy ez egy olyan nagyon sok tényezős játszma, ahol azon dolgoznak ezek az irányító rendszerek, hogy mindig annyi áram termelődjön, hogy mindig, mindig annyi áramot termeljenek az erőművek, amennyire éppen szüksége van a fogyasztóknak, és hogyha az egyik országban kevesebb áramra van szükség, mint amit éppen termel, akkor az gyorsan átcsatornázzák egy másik ország hálózatába, és fordítva, hogyha több áramra van szükség, akkor lehet kapni a szomszédoktól. Az egész őrült-bonyolult, és hogy egyik szavunkat ne öltsük a másikba, mondjuk el, hogy Texas viszont valamiért úgy gondolta annó, hogy a függetlenség az egy fontos dolog, ők nem akarnak a szövetségi államoktól függeni e tekintetben, úgyhogy nem nagyon voltak ők összekötve a szomszédos államokkal, meg senki mással se áramügyben, hanem van egy saját hálózatuk. Inkább, hogy Texas azon amerikai államok egyike van, még egy-kettő, de Texasban talán a legerősebb ez a, ez a hit, aki azt mondja, hogy Gyerekek, ha minden kötél szakadna, mi azért meglennénk az USA nélkül? És ez egy ilyen mélyen meggyökeresedett dolog, ö, olyan szinten, mint a, a internetes vitákban gyakorlatilag tapasztalható magyar Budapest vidék című ellentét, ahol a vidékiek azt mondják, hogy Budapesti inha nélkülünk. A budapestiek erre azzal válaszolnak, hogy ö, itt termelik a GDP kusparaszt, és hogyha ezen az alapon maradunk, akkor ebből a büdös nem lehet kijönni ebből a vitából, mert egyiknek sincsen valójában igaza. Így van, pontosan. Na hát texasiak így vannak a függetlenséggel. Nagy zárójel egyébként, ez a szabályozható kapacitás az is, ami miatt annyira nehéz megújulókkal tervezni. Egyébként úgy láttam, hogy az nagyon nagy arányban van jelen Texas áramtermelésében, valami 10-15 talán a megújulóknak a rész aránya és remekül teljesítettek. Igen. Hát nem volt elég. És például hogy sokkal több a megújuló, mint az atom erőmű. Az valami egész pici pár százalékos részharánynyal van jelen. Igen, Texas gázalapú, és gázuk van jó sok, amikor éppen nem fagynak el a gázkutak. És, és van még egy érdekes, hogy mivel nem részesei a, a nagy amerikai rendszernek, és mivel alapvetően egy ilyen rendkívüli módon szabad versenyre építették fel a az energiapiacokat Ezért most azok, akik tudtak fűteni árammal, azok is készülhetnek arra, hogy 50szeres áramszámlát fognak fizetni, mert elszálltak az árak miként a győzelmi zászló. Na most innentől kezdve azért Texasban nagyon nyertesek nincsenek. Hát nem uh, nagyon. Az a kérdés, hogy megfagyni jobb egy kicsit, vagy részletfizetést kérnie egy ötvenszeres áramszámlára. Amúgy az utóbbit gyanítom. Egyik se hangzik jól, de um... Nekem van még egy szempontom, ami, vagy ami engem így érdekelni kezdett, és aminek az a mondjuk, hogy a jelképe, vagy az egésznek a, az ilyen főjellemző momentum momentuma, hogy azután, hogy elkezdtek az emberek fázni, azután nem tudtak vizet inni se. Ez azért történhetett, mert megint csak az éghajlat jellemzői miatt Texasban általában nem szigetelték a vízvezetékeket, tehát a csövet hanem mondjuk sok esetben a házon kívül vezették, vagy a falban vezették, amely fal nem volt más, csak egy pozdorja lemez, és elfagytak a vezetékek, mindenkinél csőtörés volt, a jég szétnyomta a vezetékeket, hiszen korábban sose volt ez a, ez a jég dolog. És hogy ezen gondolkodtam, hogy Texasnak azon túl, hogy nem volt összekötve a nemzeti áram, mármint a szövetségi áramhálózattal, úgy igazán, össze van azért, de elég kevés ponton és minimális kapacitással. Szóval, hogy azon túl nem arra van berendezkedve, hogy hideg lesz, mert ott sose szokott hideg lenni. És most mégis hideg lett. És hogy ez milyen alapvető problémákat tudott okozni, mert azt gondolnánk, hogy hát ha nagyon hideg lesz, és a, tehát a klímaváltozás miatt beszélek erről az egész olyan hosszan. Azt gondoljuk, hogy ha nagyon hideg lesz, akkor majd felvesszük a pulóvert, meg fűtünk. És itt van egy ilyen élő példa, ami megmutatja, hogy nem, a társadalmunk nincs felkészülve arra, hogy olyan dolgok fognak történni, amik nem szoktak történni. A Covid egyébként pont azt mutatta meg, hogy egészen ügyesen tudott egyébként szerintem az emberiség alkalmazkodni ehhez az új helyzethez, viszonylag gyorsan és viszonylag hatékonyan e, sikerült adaptálódni. Nem áldozatok nélkül persze, de szóval kialakult féle adaptáció, de ott Texasban meg annyira hirtelen csapott le és annyira erőteljesen ez a szokatlan állapot, hogy ezzel nem tudott mit kezdeni a rendszer, és nem azért vagy nem csak azért, mert hogy mondjam, tehát, mert erre nem voltak felkészülve, hát erre nem lehettek felkészülve, ugye nem készülhetünk mindig mindenre fel. Hanem olyasmi történt, ami egyébként nem történhetett volna meg. Na és akkor ezen még el lehet gondolkodni, hogy például mi lenne akkor, hogyha Budapestre hirtelen lecsapna egy 45 fokos hőség a nyáron, akkor mi lenne? Akkor, akkor a mi áramhálózatunk, vízhálózatunk bírná -e? Milyen olyan problémák merülnének föl, amik egyébként nem is gondolnánk, hogy felmerülnének, mint Texasban a vízcsötörések, hiszen kigondolt volna arra, hogyha nagyon hideg lesz, akkor majd nem tudunk vizet inni. I Igen. Hát ez az egyébként, amit informatikai eszközök kapcsán azért szoktunk volt mondani, hogy amikor meglátunk valami szexi, csinos, új internetre kapcsolt, okos szervertől függő stb. megoldást, akkor a, akarom után a második gondolatunk az elképzelhető, hogy az kell, hogy legyen, hogy és ha ez elromlik, akkor hogyan romlik el, akkor mi nem fog működni. És az egész cuccban lesz egy rendkívül drága levélnehezék, vagy csak nem tudom telefonról irányítani, vagy semmi gond nincsen. Ebből a kategóriában nekem az obligát kedvencem az évekkel ezelőtti volt az okos kisállatetető eszköz, ami szerver kihagyás miatt ilyen hagyta az állatokat, mert valamiért a, a gépeken lokálisan nem volt meg az, hogy mikor kéne macskakaját szórni a tálba, hanem távolról kapott mindent az ostoba állatja. Már nem a macska, a berendezés. Mostanában volt valami nagy pörgés, egy ilyen otthon cég, Vink, vagy Vinks, vagy valami ilyesmi, de most nem emlékszem pontosan, de hogy ott az történt, hogy mindenki vet mindenféle okos csengőt, meg okos zárat tőlük, amik működtek egy ideig, majd egyszer csak a cég bejelentette, hogy mostantól csak akkor fognak működni, hogyha kapcsolódnak a központi szerverhez, és ennek egy havi előfizetési díja is lesz, úgyhogy mostantól akkor működik, akkor enged be az okos ajtód, hogyha havi 5 dollárt befizetsz nekünk. Majd egyébként eljött egy olyan pillanat, és amikor viszont ennek ellenére is egy kicsit csődbe mentek, vagy úgy tűnt, hogy csődbe fognak menni, és akkor akkor se ki. Tehát azoknak se ki az ajtót az okos akik egyébként kicsit dúzzagva, de fizették a zöld dollárokat. Aztán most egyébként visszatért már a szolgáltatás. De hogy akkor azért sokan elgondolkodtak, hogy vettek egy zárat az ajtójukra. Azt hitték, hogy ez lesz az, ami majd mostantól beengedi őket, aztán rá kellett döbbenjenek, hogy hát ez, a, ez az egyszeri összeg, amiért nyilván jó drágán megvették azt az zárat, ez nem volt elég ahhoz, hogy legyen hozzá kulcsuk is. A praktikernek a készletében 3499 forintért lehet 629 16 mm-es Budapajszert vásárolni. Éh, igen, csak ugye nem biztos, hogy ezt a 250 dolláros ajtódat szét akarod gyakni. Nézd, abban a berendezésben, ami egyszer már kizárt a saját lakásomból, azért nem nagyon bízom meg. Tehát, hogy, hogy mikor én a következő sajnalom, Dave, nem teheted. <gül> Egyébként igen. Vinknek hívják, most utána néztem Vink tuplavével, az okos otthonos cég. Egyébként megkerestem azt a cikket, amikor a, a Mavirban jártam, és volt benne, mert egy story nem lett egészen pontosan. Akkor azt mondták, hogy 2006-ban volt a legutolsóna, hogy Európai, mert Európában integrált villamoshálózat van, Európai vonalszakadás, ahhoz az kellett, hogy egy kábel kábelpárnak az egyik felét, vagy kábel, kábel útvonalnak az egyik felét lezárják karbantartás miatt. A másikat egy spontán arra járó hajó elvigye, Hmm. és ez túl hálózat, mint az állat, és három darabra esett szét az európai villamoshálózat. Magyarország egyébként a jó részébe jutott, tehát nálunk nem volt gond, csökkenteni kellett a kapacitást. És egy napokon keresztül tartott, azt még egyenlő feszültségre tudták hozni a, a három részt, úgyhogy össze ismét kapcsolni, és ezt mondjuk a németek, a franciák és a spanyolok szívtak meg, ott három magyarországi fogyasztót le kellett kapcsolni ideglenesen hogy újra össze lehessen varni ezt az egész De, hogy a, a villamoshálózat az bonyolult. Ó, az nagyon bonyolultnak hangzik. De minden nagyon bonyolultnak hangzik, amihez nem értünk. Én legalábbis mindig ezt élem meg, hogy, hogy a mai szakmák olyan végten összetettek, és annyi minden látszik problémának. Aztán, aki meg benne van, az nyilván ért hozzá, és azt mondja, oh, ért, mert értjük, hogy kell ezt csinálni. Lehetnek néha problémák. Ja, hát ott most pont volt ez a baj. Volt az, mondjuk lehet, hogy nem egy ilyen Józsikát kizavarjuk a forrasztó párkával, szintű probléma volt azért. Igen, igen. Biztos volt válságtanácskozás a főmérnökök között. Azt hiszem, hogy Ukrajnában volt az, amikor az ukránokat megtámadták orosznak gondolt hekkerek, ugye? Igen. Finomán szoktunk erről fogalmazni. És ott volt ilyen, hogy távvezérelhetőek lettek volna kapcsoló állomások. ellenben mivel ott az meg volt szállva leg, ezért, ezért be kellett ültetni a tojotába és elküldeni az állomáshoz, hogy akkor most megnyomod a piros gombot, köszi. De milyen szerencsé, hogy még voltak piros gombok. Igen, piros gomb nélkül olyan lenne, mint egy ilyen hollywoodi katasztrófa film, hogy, hogy Vasily kalapáccsal megy ki, és a Toyotával. Hmm. Azért az rosszabbul néz ki. Négyen. Na jól van, eddig tartottak a nagy, fajsúlyos, nehéz ügyek, innentől kezdve már csak a nehéz nyalás következik. Jaj, akkor nem beszélhetek börtönben ragadó rabokról. Mert az, az, az méznyalás. Jaj, az már a méznyalás? Persze. Érten. Jó, akkor nagyon röviden foglalom össze. Kedves hallgatók, mindenki szembesült már szoftver problémával, de adás előtt én felraktam egy olyan szoftvert, amivel elv-ben valós időben késletetés nélkül miként a jazzzenészek beszélhettünk volna egymással Ferenc ferencel Ehelyett összeomlott kettő másik szoftvertől tőle, és maga ez a hangos hírközlő megoldás sem működött. Ezt adásfelvétel közben különböző dolgok telepítésével megszereltem, tehát ismét van például a fő mindenapi munkára használt böngésző, amit sikerült tenni ennek a szarnak. De hogy higgyétek el, hogy bármi is történik, ha a félkész, egy vagy egynapos munkát ölt meg a szakdolgozatokból a Word, még akkor sem szívtatok akkorát, mint azok a szerencsétlen rabok az Egyesült Államokban, akik szoftverhiba miatt ülnek börtönben. Mert hogy Arizonában vannak különböző programok, amivel rövidíteni lehet a börtönbüntetést, részt veszel képzésen, tanácsadáson, stb. stb. stb. stb. amely napokat, heteket, hónapokat jelentett a büntetésből. Viszont mivel a központi rabkezelő szoftver, mert nyilván erre van egy szoftver, nem tud minden ilyen programmal elszámolni, ezért vannak emberek, meg megvan már a kikerülök a börtönből kreditjük, de a program ezt nem hajlandó észrevenni. Meg nem is lehet beleírni. Tehát nincs az, hogy oda megy a szoftveres csávol és így át, átüti a számokat a rendszerben, hanem ehelyett az történik, hogy az alkalmazottak, mármint a büntetés végrehajtás alkalmazottjai, azok próbálják itt kézzel kiszámolni, és úgy szabadon engedni azokat a rabokat, akik már kiérdemelték azt, meg gondolom, mindenki kap mindenféle kérvényeket, benne egy csomó falsot, tehát én mondjuk csaló, csalásért leültetett bűnözőként biztos bepróbálkoznék azzal, hogy beadok egy dühös hangú levelet, hogy igen, és én már pedig régen kiszabadulhattam volna. Aztán számolják ki ezzel, hogy igazat mondok-e vagy sem. Igen, ez egy 2019. júniusa óta létező törvény az, ami lehetővé teszi ezt a korábbi elengedést. És van az erről szóló cikkben egy nagyon szép idézet, ezt fel is olvasnám szabad fordításban, Mondja az egyik börtön nért felelős valami állami ívatalnak a neve elhangatását tiszt, tisztviselője, hogy az első naptól kezdődött tudtuk, hogy ez nem fog működni. Amikor elfogadták a törvényt, megnéztük, és azt mondtuk, a kurva életbe. Igen. Annyira, annyira ismerős az a helyzet, amikor ott áll a szoftveret, tudod, hogy az nem, nincs felkészülve erre az új helyzetre, és tudod, hogy nincs fejlesztési kapacitásod, per, már nincs is az a cég, per, itt tudom én, van mindened, de pont nem érnek rá, és majd csak három év múlva tudnak jönni megszerelni. Csak ott állsz, és tudod, hogy hát ez itt most, ez itt most fejbe fog minket csapni. Szörnyű érzés. Ez egy ilyen klasszikus rossz, rossz tanuló felel szituációnak tűnik, még csak azt sem mondhatod cserébe, hogy tanárul kiremény készültem. De mi csak nem is rossz tanuló felel szerintem, hát egyszerűen csak figyelj, jött egy új szabályozás, és a szoftvert sikerült úgy megírni, hogy nem rugalmas, nem lehet benne változtatni, vagy azt mondta a product Owner, hogy hát van ez a nem túl valószínű lehetőség, hogy mondjuk egyszer csak kiderül, hogy vannak büntetéscsökkentő tételek. Be kéne építeni, de most a költségvetésben ez nem fér bele, vagy el kell dönteni, hogy ezt tesszük -e inkább bele, vagy az emoji-k használatának a lehetőségét. Szerintem az emoji-k fontosabbak, tegyük bele azt. És akkor így nem, így nem került bele az a képesség, hogy lehessen rugalmasan változtatni a kiszámítás szabályait. Igen, igen, igen, igen, de hogyha te vagy közben a böriben ülő morcos Joe. Uh, már nem tudom, hat éve ott száradok kidobó, akkor elképzelhető, hogy uh, tehát akut frusztrációt okoz a szituáció, hogy bármi bibliakörben körben és uh, horgolósszak körben is eljártál. Sajnos holmi szemüveges emberek számítógép terminálok mögött nem tudják megoldani azt, hogy kimessél, hogy ismét szabadon csapathassa a korvetteddel a nem tudom én lemenő nap irányába. Csak hogy az összes közhelyet felsoroljam. Nem baj, majd valahogy kihozzák őket kockáspapíron számolva, mert hogy most épp ez történik, gondolom ez is fog maradni. Azt viszont ö, valahogy ide akarnám kapcsolni, hogy a Facebook, akit az előbb már említettünk, az most éppen mind dolgozik a pletykák szerint, állítólag okosórát akarnak összerakni. És nekem erről tényleg az jut az, azok a viccek, ami valahogy arra fut ki, hogy hát nem tanulnak, nem tanulnak a korábbi kudarcaikból. Tehát azért tényleg a Facebooknak lényegében szerintem még egyetlen, de tényleg egyetlen hardvereszközt sem sikerült befuttatnia. Most gondolkodom, hogy van-e olyan, amit sikerült, de nem jut eszembe semmi. De akkor nézzük már végig a nagy platform cégeket, hogy melyik az, ami ilyen igazán sikeres hardware táljon. Hát a Microsoft egyébként az igazán sikeres hardware táljon. az Apple-t ne is említsük, Hát a Microsoft az bizonyos szempontból. Elbukta teljes telefon piacát. -e? A Surface-szel malacot fogott, a speciális volt, azt annyi. Hát nem, hát vannak még az ilyen az ilyen support cuccai, mint a billentyűzet, meg az egér, meg a tudom én, mi van ott még, van. Tehát abban például erősek, nem? Meg webkamera. É, nem rossz, akik ez, erre nem gondoltam, webkamerát. Hát webkamerát, meg aki mostanában nem tud webkamerát eladni, azt ténynek váltson jó, de ők is tudnak, szóval csak azt mondom, hogy ott azért van egyfajta ilyen hardware kultúra, ami benne nem olyan rossz a Microsoft, mint a Facebook, ami hát én nekem most az Oculus jut eszembe, a VR platform, amit ugye megvettek, és mivel még csak annyira szóltak bele a működésébe, hogy a alapító idegesen távozzon, ezért az még úgy, még mondjuk, hogy tudom én valamelyest muzsikába, azt onnan is hallottunk, azt hiszem nem jó híreket, nem az Oculus házatájáról, de hogy bármi, amit megpróbáltak kifejleszteni, legyen az telefon, tablet, ö, okos hangszóró, okos éjjeli szekrény, tablet, figyelő, Ott, nem tudom. az dolgok, hogy ezt a Amazon csinálta? Mintha az okos tükör is lett volna, igen. A Facebook portal, ez az. Szóval se egy, egyáltalán egyik sejtben se se. Igen, hát aztán ott van még a Google ugye a szomorú panda fejlesztői közösséggel. A Google az mindig az első pillanatban, tehát amikor egy trend elkezd így még csak éppen, hogy fel, felfelé görbülni, akkor a Google gyorsan ráül, de eleve látszik a, a nekiveselkedésen, hogy ezt inkább csak olyan kis kísérletezésnek tartják, és úgyis kommunikálják, és aztán nagyon kevés dolog ragad meg. Hát vagy idióták, vagy pedig megtévesztett úzerek akik a Google-től valami oknál fogva hardvert vásárolnak. Igen, bár mondjuk egy chromecast vagy egy, vagy egy okos hangszorót, az például meg lehet venni, azt teljesen okay. Ez a kettő a két nagy kivétel. Egyébként De igen. mondjuk a, a sikeresnek mondható Nexus telefonsörződőkot azt egyezegben bedarálták. Azt, hogy az Androidnak milyen platformgazdái, az egy többsörös adás lenne. Várjál, de a telefonjukat, azt, vagy a Nexus-t, azt például úgy darálták be hogy azért a az sok évig volt, tehát volt annyi ideig, amennyi ideig mit tudom én, HTC érdekes telefonokat gyártott, egészen sokáig volt, aztán volt, van most a Pixel, ami szintén az is régóta van egészen már. érdekes, de annak sem oldják meg a terjesztését. Mondjuk. Abszolút nem, sőt, de hogy ezt mondják is az elején, hogy ők referenciatelefonokat csinálnak, és soha senki nem mondta az, hogy majd mi ezzel most látható mértékű piaci részesedést szerzünk az okostelefonel piacán, Na, hogy azért csináljuk, mert nem tudom, érteni akarunk hozzá valamelyest. Szerintem egyébként tényleg ezért csinálják, hogy, hogy legyen egy ilyen első kézből élményük arról, hogy milyen telefont fejleszteni Android platformra, és azért legyen valamiféle direkt feedbackjük saját maguktól kb. emiatt van Pixel Telefon, de hogy, itt soha nem úgy reklámozzák, hogy mostantól jön a Google hardware kora. A Facebook meg mintha egyenesen a Walmartba akarná szállítani ezeket az eszközét, aztán mindig meglepődik, hogy de ott senki nem veszi meg. Walmart, itt menjünk tovább, viszont ezt el akartam mesélni úgyis, mert már sírtam egy kört a Telegram csatornánkon, hava gyertek, kedves hallgatók. Képzeld el, bezár az amerikai Fry's Electronics lánc. Jó, hát ezt most elképzelem, de mi az a Fryze elektronikai lánc? Mondom az érdekes, ez egy viszonylag völgyi gyökerekkel rendelkező számítógép volt, egyébként. Uh -huh. És engem két miatt ütött meg. Az egyik, hogy ezeknek nagyon izgalmas boltjaik voltak. Tehát, hogy az, hogy az egyik boltból egy ufóló ki, a másikban egy ezért, idegen állt a jibből kilógó M16-os katona lő valahová ilyen beépített szoborként. A harmadik meg úgy néz ki, mint egy piramis, az teljesen belefért a szénik az esztétikájába. Ez azt mondta, hogy mi kaliforniaiak vagyunk, itt filmek is készülnek, akármi. Nem nézhetünk úgy ki, mint egy média márt. Nagyon érdemes rákeresni egy pár képet, mert be fogok dobálni az adásnaplóba, hogy, hogy ezek a csávók, ezekén teljesen elmebeteg módon kinéző üzleteket csináltak, amiben úgy ugyanúgy lehetett uh, videokártyát, meg uh, ellenállást, meg hajsútyövasat venni, mint bárhol. És a másik pedig az, meg a személyes kapcsolódásom hozzá, hogy uh, én az István államokban többször jártam, de mindig munkaúton ami azt jelenti, hogy az ember kirepül oda, a repülőgépen próbál annyi viszkikóllát elfogyasztani, hogy a 5-8 órából legalább négyet aludjon végig, és ne kelljen megnéznie háromszor a karatekölyöknek a rimjékét. <gül> Jóisten, egyszer megnéztem, nagyon szarfilm volt, és még eset is kint az eső és turbulenció, mindegy. Ö, és aztán megérkezik, rohadtul zsátlegesen valami eseményt letudósít, és mire kezdene átállni a helyi időre, onnan, ahol akkor már egy Frankfurt felé tartó repülőgépen ül hazafelé, és a következő három napot Magyarországon tölti majd zsetlegesen. Ilyen módon amerikai tapasztalatom nekem tulajdonképpen nincsenet, illetve ettem hamburgert, meg sétáltam San Francisco-nak egy nagyon kis részén. Meg egyszer elmentem az azóta bezárt Borders Boltba, akik annak idején a kobó ami azóta is létező tök jó e olvasókat gyárt. Meg egyszer elmentem egy és hogy az, hogy olyan dolgok, amik, amik nekem Amerikához kötődnek, hogy, hogy itt van egy ilyen picit túltolt, picit arci, picit nagyon amerikai furcsa bolt hálózat, meg itt van egy olyan könyvpalota, amihez képest az Alexandra hát sarki kiskönyves kocsikat üzemeltetett, és azóta mind a kettőt bedarálta tulajdonképpen az internet, az nagyon furcsa dolog. Hát pedig most ez van, és az elmúlt év 20-20 az kifejezetten a a tégleépítésű boltok bedarálásáról szólt, bár most éppen pont ebben a Facebookot ekéző azonnal a cikkben olvastam, hogy és akkor senki se törődik a Covid-válságnak a brutális nyerteseivel, mint a gyártók meg a szupermarketek. És azért azt nem tudom, hogy a szupermarketek mekkorát nyertek, szerintem akkorát talán nem nyertek, vagy nagyot nyertek, és nagyot is veszítettek, és ez a kettő Futott ki, de jó, szóval, hogy a íze, brick and mortar vállalatok nem, nem, azért ezt nem szerették 2020-at. A borzasztó user experience-t kínáló Amazon, az például nyert. Az nyerte magát, így van. De ha láttál még szarul használható webes üzletet, akkor az ugyanez a cég. Hát használható webes üzletből azért van körülöttünk egy-kettő. Mm, igen, igen, igen, igen. Én még mindig azt állítom, hogy az Amazon ezek, ezek között versenyképesen nagyon szart, tehát egy kiemelendő az. Én azt hiszem büszkén elmondhatom, hogy még soha semmit nem vásároltam az Amazonon. Jaj, hát legközelebb veszek valamit, akkor előtte meghívlak a nézelődés, nézelődésbe. Telefont egyszer vettem, vagy kétszer vettem ott. Ez volt az, amikor egy idő után már nem tudtam, hogy melyik motorol, a telefonnak az aloldalán jártam, bár alul az összehasonlító menüben ott volt egy táblázatban felsorolva, hogy milyenek kaphatók és mennyiért. Viszont olyan szinten átláthatatlan volt a navigáció ezek között, hogy hogy a Google-lel mentem be a termék kód alapján, hogy akkor most azt szeretném kékben, és hozzák ki. Hát igen. Igen, az Amazon akkora, hogy azt valószínűleg elvileg is elképzelhetetlen, hogy azt, hogy azt egységesen és navigálhatóan tartsák. De mondjuk, ha belegondolsz, hogy mondjuk a Microsoft oldalain, tehát hogy neki kell egy annak, hogy a Microsoftnál találd meg a, nem tudom, az az található Natural Language Processing szolgáltatásoknak a Magyarországi árazását, most össze-vissza mondtam dolgokat, az legalább ilyen nehéz. Tehát akik nagyon-nagyon sok információt adnak nagyon különböző dolgokról, azoknál egy idő után így szétcsúszik az egységesen tartott szerkezet. Nem nagyon akarom felmenteni az Amazon-t azért. Valóban a múltkor próbáltam megtalálni a mi is az e-mail címem, amire a Kindle segítségével valamint a Kindle-re ezen a címen keresztül tudok küldeni dokumentumokat, hogy aztán azt a Kindle-ön tudjam olvasni. <gül> Tehát ezt kiásni valahogy az is kihívás volt. Igen, illetve hasonlóan izgalmas még a mi a különbség a Kindle és a Paperwhite között ebben az évben című kérdésnek. Ja, szorása. igen, oh, az nagyon nehéz kérdés. Igen, tavaly próbálkoztam ennek a feladatnak. Ma nem tudom. Igen. De ez szinte mindegy is, mert van helyette egy csomó tök jó hardware amiről lelkendezni lehet. Hát kezdjük mindjárt azzal a repülőautóval, ami végre FA engedét kapott, tehát Teljesen hivatalosan lehet használni, de az egész egy akkora baromságnak tűnik legalábbis számomra, mint úgy általában az egész repülőautó koncepció vagy vízió. Egyszerűen nem értem, hogy 2021-ben hogy, hogy vannak még cégek, akik gőzerővel azon dolgoznak, hogy a repülőautót megcsinálják, pontosabban elérjék azt, hogy egy e, autó méretűre, vagy hát inkább ilyen kis teherautó méretűre összehajtogatható, rendkívül hülyén kinéző közúti járművet előállítsanak, ami aztán szét tudja hajtogatni magát repülővé, és onnantól kezdve tud egy kicsit repülni, is. és nem értem, hogy nem, nem lenne itt az ideje a, a helyből felszálló dolgok világára koncentrálni most, hogy ezt most már mm, 7000, nem, 2000 forintért is tudja egy utolsó kis drón is. Nem csak az, hanem, hogy a, a repülés az nagyon kevés közlekedési problémánkat oldja meg valójában. Igen, hiszen nincsenek utak a levegőben. Igen, ugyanakkor sokkal jobban kell vigyázni a másikra, mert valakinek a nyakába is az összetört szaroddal, akkor tehát ez garantáltan elradja az ő napját, és a tiédet is. Így. Igen, szóval nem, nem, nem, tényleg nem értem, hogy ez a TerraFugia nevű cég, ez miért olyan büszki arra, hogy most már hivatalos engedéllyel is használhatja ezt a... Hát körülbelül egy ilyen kis autónak a nagy autóvá transformált valamit, ami maga mellé hajtja a szárnyait, meg azért van hátul két ilyen kis utánkereke, hogy azon a a függőleges ikervezérsíkok is guruljanak utána valahogy. Az egész ilyen halál barkács. És mindezt úgy mondom egyébként én, hogy a kisgépes repülés az ilyen tök vonzó dolognak tűnik. Hát persze, hobbinak Az életben jó. nem fogok neki ugrani, de marha jónak tűnik. Tehát értem, hogy valaki miért akar repülni. De azt például, tehát azt is értem, hogy miért akar valaki egy olyan eszközzel repülni, ami aztán autóvá válik, mert ugye nincs mindenhol a reptér. És akkor a reptértől hazáig ne kelljen egy másik eszközbe átülni. De azért felteszem a kérdést, miért ne kelljen átülni egy másik eszközbe? Igen, vagy ugyanezt a problémát nem oldja meg, hát nagyjából a gringó. A gringó, vagy a busz. Vagy a helyből felszálló drón jellegű megoldások. Vagy egy siklóernyő... Jó, nem, az nem oldja meg. De hogy nem repülve érkezel haza, azt gondolod meg mennyire szexi. Csak a... levág a villany Póznáról, és örökölnek utánad. Igen, tehát ezt akartam mondani, hogy a hetedik emeletre hogy érkezel meg Siklóernyővel? Nagyon pontosan. <gül> igen, igen, és akkor egy apuci alakú folt lesz onnantól kezdve kívül a ablakotokon. Na jó, szóval, hogy... Veszem, a lemérni, hogy a legnagyobb ablakon mit tudok nyitni. Attól tartok, hogy a autó, mint koncepció, hamarabb, hamarabb elhalálozott, mint sem, hogy megszülethetett volna, de ezt nem veszik figyelembe. Ez ilyen a jövőnek a része, de mondjuk a, a Jetsons jövőnek. Igen, tehát a múlt jövőjének egy része, és ezért furcsákodom, hogy miért csinálják. Egyébként csak egy most nemrég lezajlott másik beszélgetésben, amiben részt vettem, ott merült fel az, hogy, hogy a Hanson Robotics kiadja a, a az ilyen valós arcmimikával rendelkező emberfejet mintázó robotjának a következő változatát, ami állítólag arra nagyon jó lesz, hogy idős embereket fog gondozni, meg betegeket fog gondozni a robot. És tudod, ez, a, ez a, az ilyen Uncanny csodálatosan topzódó, kicsit olyan emberfeje van, meg kicsit úgy tulajdonképpen a gesztusai is vannak, meg mesterséges intelligenciával tud beszélni is, és hogy valahogy azt az egyet nem érted, hogy de miért akarják, hogy a robotoknak ember arca legyen, és embergesztusokkal, illetve ember mimikával kommunikáljanak. ezt a júzerek sem akarják, hiszen akkor akarnák, ha nem lehetne megkülönböztetni, de pont az unkenyvelé miatt, tehát attól, való félelmünkben, hogy ami nagyon hasonlít az igazira, de, nem az, de látszik, hogy nem az igazi, az sokkal ijesztőbb, mint ami egyáltalán nem hasonlít rá. Annál is inkább, hogy ezt letesztelte egyszer egy japán cég, hogy hogyan reagálnak az emberek egy ismerősnek ható, de felismerhetően gépi valamiféle intelligenciával rendelkező robotta, robotra. Ez a Sony-nak az ájbója volt. És hogy kialakult a kötődés, működött háziállatként és egyébként, ami nekem ezt a story ezt különösen érdekessé teszi, hogy és amikor megszűnt az alkatrész utánpótlás, majd a szétbontható, majd az utángyártott majd a mindenféle alkatrészek is, akkor pedig lejátszódott a gyászfolyamat is, hiszen nem lehetett megszerelni a kiskutyát uh -huh. továbbiakban. Igen. Stevensonnak a gyémántkorát, aki ö, esetleg eddig nem olvasta volna, az egy remek alkalom ö, most elolvasni. Az ugye nem szól emberszerű robotokról, de a milyen kommunikációt engedünk rá, milyen eszközökre, és ahhoz hogyan kötődnek a felhasználók kérdéskörben van egy-két érdekes gondolata. Ez alapvetően az okos könyv, amit a gyerekeket című témát járja körül elég alaposan. Uh -huh. Lehet, hogy én leszek az, aki rábeszéltél elsőként erre a könyvre. Na, mi van a jó kutyükkel? Szeretnék egy gps de szerencsére elég drága az, hogy ne akarja megvenni. Röviden így tudnám foglalni. Ez a Beeline nevű egyébként motoros GPS szolgáltatás Nagy-Britanniában gyártják meg. Webék vagy ő legalábbis tanács adott hozzá. De szögezzük le, hogy a motoros GPS az nem azt jelenti, hogy van benne valami motor, hanem hogy a motorkerékpárokon alkalmazható GPS-ről beszélünk. Igen, illetve van egy ócsóbb műanyagabb verzió, ami a biciklin alkalmazható, de az nem olyan szép, viszont legalább olcsóbb. És van sárgában. Szólnak dolgok mellett. Úgy néz ki, mint egy okosóra, mint egy kerek okosóra. Úgy néz ki, mint egy okosóra. fel lehet fogadni a motornak, különböző kör körülakú és műszerei közé, az egyik, ami. Integető mennyivel mész a másik, azt gondolom a fordulatszámot, meg ilyeneket szoktak ott még kijelözni. És van egy harmadik kerek eszközöd, ez maga a GPS. Az az érdekes benne, és az a az a, az a eye, hogy ez a, ez a jó szág, ez, ez rendelkezik egy appos háttérrel ott megadod neki a térkép hogy hová szeretnél menni. Cím, ez az AMAZ, ott mutat térképet is. Majd pedig azt mondod, hogy akkor ezt legyél szíves megjelenteni a GPS képernyőn, amely GPS nagyjából azt mutatja meg, hogy milyen irányba kell mennem, milyen irányba van a célod, milyen távol vagy tőle, és hogy merre fogsz legközelebb fordulni. És nem fáraszt azzal, hogy a néz ki az út, hanem, hanem mennyire azt, látod, hogy közeledsz, mert akkor csökken az a, az a szám, ő megígéri neked, hogy arrafelé navigál, és így ennyi. Tehát ez egy ilyen csavargós eszköz. Városi közlekedés szerintem szinte teljesen alkalmatlan, mert hogy feltételez, hát vagy helyismeretet, vagy azt, hogy ráérsz, miközben a városnál vannak trükk, amiket így nem tudni hogy mikor, hol kell átfordulni, és melyik az irodaház, ami az valójában átvisza a út, és még ott van egy benzinkút is, ott a Gansúca környékén biztos ismered azt a kereszteződést, amit az, az ember először elcsessz, és utána a pestről fordul vissza, hogy na most már legközelebb tudni fogom. Na ezt mind nem tudja, de arra, hogy km-re vagy, és egy kicsit jobbra, arra meg tök most nagyon el tudom képzelni, hogy az alapján jól el lehet kirándolgatni, két kerekű vagy kerekű eszközökkel. Igen, és van neki rendes üzemmódja, is, meg ilyen csavargós üzemmódja is, illetve hát iránytű üzemmódja, amikor pont ezt csinálja, amit mondtál, hogy csak úgy mondja, hogy merre felé kell tartanod. Amúgy nem teljesen eredeti a dolog, azért az okos órákon is többnyire szokott lenni egy ilyen navigációs alkalmazás, ami pont ezt tudja, hogy mutatja, hogy most jobbra, most balra. Meg, mint hogyha úgyrém lenne nekem, hogy, a, hogy azoknál az autóknál, amiben van ilyen had, e, ilyen, ilyen head-up display, tehát amikor a szélvédőre vetíti fel a fontos információkat a kocsi, ott is a navigáció azt szokta csinálni, ezt a most jobbra, most balra, most lassíts nagyjából ezeket a jeleket. De ettől még nagyon szexi a készülék, azt, azt érzem. Nem tudom, mert hados kocsim még nem volt, és az össze GPS jelményem az az, hogy nekem egy térképet akar mutatni. Hát igen. Ami egy más, szórakoztató, dolg, mert így legalább tudom, hogy mi az a tó, ami az útszéléről még látszik, és kiderül, hogy nem tudom, egy gyékényes halastó a neve, és a büdös még nem lesz szükségem erre tudásra, vagy hogy melyik falu mellett haladok el, de hogy valójában ezek amúgy érdektelen információk navigációs szempontból. Így. Na de van itt még egy olyan tárgy is amit úgy Tettél be az adásnaplóba, hogy Ferenc, nem szeretnél egy kínai erősítőt? És hát, de én szeretnék. Ezt én nagyon szeretném. Úgy feltételeztem, hogy te igen fogsz mondani, és nem drága. Tehát, hogy ha gondolod akkor. Még csak nem is drága, igen. Hogy is adásfelvétel közben meg lehet rendelni. Valamiért a csehek nem szállítanak ki, tehát Kínából kell rendelni. Az a kisebb baj de az a nagyobb, hogy kell hozzá két passzív hangszóró is, amit szintén meg kéne hozzávenni. Nem kalódik otthon egy darab se. Hát van valami régi hm, hifi toronynak a hangszórója, de az nem szólt jól a magával a hifi toronnyal se olyan nagyon. De azért ettől még, ettől még rákívántam természetesen, de mondjuk el, hogy pontosan miről is van szó, egy tenyérnyi erősítőről. Mondjam a nevét, ez a ZK502H50W2TPL3116D2. HiFi 2.0 a Stereo Bluetooth 5.0 a Digital Amplifier Modul nevű. Ahogy ezeket a dolgokat hívni szokták a Bengodon. Eszköz, a banggood uh, nak, uh, ezek után már ki kell dobnia nektek ezt a dolgot. Igen. Ez valójában egy uh, Stereo Bluetooth uh, erősítő uh, D kategóriás, tehát digitális csípes, cuccos. Hogyha tíz éve, amikor mindenki meg volt örülve, hogy a t az mennyire nagyon jól szól, és az is egy darab csipköré volt felépítve, na akkor ez pont ugyanaz csak másfajta házban kb, meg más csip van benne, de ugyanaz a némán digitálisan lehet erősítőt építeni, nem kell mellézni nagy transformátor, meg csövek, meg minden ilyesmi. Igen, és aki ebből, amit a Kelt mondott, arra gondolna, hogy egy másfajta házban van, hogy valami házban van, akkor valójában nem, hanem két négyzetes nyáklap összerögzítve a négy sarkán egy-egy csavarral, és a kettő között át lehet látni, és ott vannak az ícék. Marha jól néz ki, és van mindenféle bemenete, meg van mindenféle kimenete, például két hangszóró kimenete is, de meg van, azt hiszem... Nem is tudom, optikai kimenete talán? Már nem is emlékszem, mindegy, mindenféle valami kimenete. Valami AUX kimenete az van, olvas usb ről izét, és és hát a 15,11 dolláros áráért egy borzasztóan kinéző ócska-olcsó csavarhúzót is adnak, hogy fel tud rászerelni saját két kezeddel a tápkábelt. Igen, és a tetején egy darab marha nagy tekerőgomb, valami gondolom a hangerőt hivatott szabályozni. Az egész nagyon barkácsú néz ki, olyan igazi jó kis geek kutyú és nagyon szeretnék egy ilyet. Csak nem tudom, hogy mit csinálnék vele, úgyhogy de azért még lehet, hogy így is meggondolom. Nekem sincsen rá szükségem, ezért próbálom inkább rád, rád, rád beszélni, <gül> <gül> mert akkor legalább elmegyek, megnézem, és nem azért lelkében lelkeben szárad, hogy megint ott van egy elektronika a amit nem használok semmire, mert amúgy elég vagyok azzal, ami szólíton. Az a baj, hogy azt még azért el tudom képzelni, hogy egyébként szarról szor. Bár azt is el tudom képzelni, hogy jól szól. Te már a témpra sem mondta, senki azt, hogy szarú. Hát sőt, arra azt mondták, hogy nagyon jó. Ö, igen, hívisták azt írták, hogy olyan szinte már guztuscsalan módon a hallgatót kiszolgáló, vattacukrosan, ö, édesen tetszeni vágyóan szólt, mint hogyha ez lett volna az értéki amit, ami nem annyira negatív nekem. Igen, én is azt gondolnám, hogy én ilyen eszközöket szeretnék kapni és meghagynám a ennél érdesebb és neutrálisabbat a hífistáknak. Na most már az biztos, hogy erről meg fogok próbálni, erről a készülékről elolvasni teszteket. Aztán nem tudom, lehet, hogy bedobom ezt a pénzt. Mit lehet tudni? Úgyis pont most uh, sikerült uh, viráglósolás közben megöntözni. A, ugyanitt a, a műsorban megénekelt, uh, mit is, milyen márkájú, nem is emlékszem, milyen márkájú kínai, az is kínai, csak az uh, ilyen soundbar, amit, amit egyszer vettem, szóval mindegy, annak az egyik hangszorú. Blitzwolfot vettem. De blitzwolfot vettem, igen, de-de-de. Na, az egyik hangszorút a sikerült megöntözni az egyik lánygyermeknek, és uh, azt, egyébként képzeld el, ez, na ezt még elmesélem búcsúzásképpen, tehát, hogy képzeljük el a helyzetet, soundbar, uh, belemegy a víz, és egyszer csak elkezdett sercegni. De úgy, hogy ki volt kapcsolva, tehát kikapcsolt állapotban, hangosan sercegett, hogy majd nézegettünk körbe, hogy minek van, valami, valamit kint fúrnak, vagy valami természeti katasztrófa közeleg, de nem, nem. Hú, tényleg ez az, de hát ki van kapcsolva? Na várjál, kihúzom az áramból, kitéptem az áramból, és sercegett tovább még egy percig, amikor egy szép lassan elhallgatott. Olyan volt, mintha nem tudom, forrt volna benne a víz, lehet egyébként, hogy ez is történt. Nem is szólt, aztán egy idő után az egyik sztereopár, pár, vagy fél, fél oldal az visszatért, a másik fele nem tért vissza. Úgyhogy most éppen nincsen igazán rendes hangkeltő eszköz a családban, úgyhogy lehet, hogy itt az alkalom. Igen, annak még nézzak utána, hogy van esetleg ennek mondjuk vízhatlan kiszerelésre. Ne. Nem, ezt majd most nem oda teszem. Ez egy másik lehetőség. Például felett lehet csavarozni a plafonra. Csak akkor ugrálva kell rajta hangerőt állítani. Ne. Na jól van. Ennyi fért a mai napba. Sőt, ennél egy kicsit kevesebb fért volna bele, de Hát visszaéltünk a hallgatók végtelen türelmével, és egy kicsit tovább nyújtottuk az adásunkat. Igen, így hát azt majd kivágja az algoritmus, hogy vagy meghallgatjátok hosszan végül is, az is egy megoldás. Most én az a rész, amikor elmondjuk azt, hogy van nekünk Instagram fiókunk, a Kukac Heteor, van nekünk MetiHeteor.hu oldalunk, van MetiHeteor Telegram csoportunk. Lehet minket támogatni a Patreonon, van Facebookunk, ahol néha észreveszünk, hogy írtok átlag Két hét késéssel. Ö, nekem van hírlevelem, Ferencet ö, több podcastban lehet hallani, amelyeket, ö, amelyekben nem Ferencként vaján azokat nem nevezzük meg, de például a szigorúan bizalmasban a múltkor vendég szerepelt, azt hallgassátok meg. Mit hagytam ki? Hát a honlapunkat, a metiheteor.hu, ahol csodálatos adásnaplónak csúfolt, igazándiból nagy cikkeket írsz minden héten. Azt semmiképp ne felejtsük el. Meg azt mondjuk el, hogy kedves hallgatók, ezt nem azért szoktuk ám elmondani, mert azt hiszik, hogy ezt ne tudnátok, mert tudjátok. Egyrészt másrészt, ha nem tudjátok, akkor a Google segítségével ránk tudtok találni. Inkább csak azért, hogy úgy életben tartsuk bennetek a lehetőséget, hogy adott esetben rátévedtek ezen oldalak valamelyikére, és kapcsolatba léptek velünk valahogy. Ja, igen, és írjatok levelet infohukatzmetér.hu, és vagy lehet minket csillagozni az iTunes ambarét, szerintem már senki nem csinál ez annyira szó 2008. Igen, én is azt gyanítanám, hogy ez, erre már nincsen szükség, de ha mégis, akkor mi persze örülünk neki. Na szóval, köszönjük a kitartó figyelmet, most már több adatot nem mondunk, csak elbúcsúzunk. Én például azt fogom mondani, hogy sziasztok! Sziasztok!